صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاك الذي قد الله جل شأنه ادنى الصلاة والسلام اقصد الله والصني محمد صلى الله عليه وسلم قال عز وجل ان الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واجئك ابرهات قلت الله جل شأنه استنكم بوجازا انتم متمرط اسنكم برسم الله سبحانه وتعالى مريم da nas učini od koji da se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Bolim ga, sr.v. da budem od onih koji će ova ljetna vručina posjetiti na Juhannam pa ćemo tako povećati našu bogobojaznost i povećati naša dobra djela. Draga braća, uz Allah-u Tebāruka ta'ala pomoć večeras ćemo nastaviti sa našim redavanjima iz Akide, kao što nam je poznato, e, gdje smo već održali, koliko se sjećam, dva predavanja. U jednom smo govorili o važnosti vjerovanja, ispravnom vjerovanju, važnosti Akide, a drugo je predavanje o kojem smo počeli da govorimo o tevhidu, odnosno o tome šta znači vjerovanje u Allaha tabarak wa ta'ala. Znači šta znači da čovjek vjeruje Allahe tabarak wa ta'ala onako kako se to od njega traži, kako je došlo u Kur'anu surmetu Allahu kusanika, sallallahu alaihi wa sallam.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 Zati smo pojasnili i ukazali na pravce koji se pripisuju islamu, koji neispravno poimaju ovu vrstu te vjede. Pa smo tako naveli izreke nekih šiitskih imama, kao što smo spomenuli izreku njihovog imama Humeinija, koji kaže, znači koji u, u jednom od svojih knjiga kaže da je od osnova njihovog vjerovanja da vjeruješ u šta? da se što se dešava u svemiru, da se dešava sa dozvolom i pod kontrolom njihovih imama. Pa su tako to upravljanje prepisali osobama. Pripisali su osobama. Također smo, vidjeli, također smo vidjeli, znači, kroz priče neki koji se pripisuju u sufizmu, tesaufu, znači, kako također prepisuju slične te stvari. Znači, pa na primjer, kao, na primjer, da se nekada desilo, da došao melek smrti, uzeo dušu određeno osobi, kao da Allah o tome i ne zna, pa da je neki ših rekao Allah da se ta duša i tako dalje. Znači stvari koje narušavaju ovu vrstu tevhida. Večeras ćemo uz Allah pomoći govoriti u drugoj vrsti tevhida. O sledećem, tako da kažemo, stepenu. O sledećoj tačici. A to je da vjeruješ da je Allah ta jedini taj koji zaslužuje da se obožava i da se čini pokornost <gled> i da svaki vid dobrih dijela da može, odnosno da se smije usmjeravati jedino Allah-u tabaraka ta'ala i da se ne smije usmjeravati nekom drugom mimo Allaha u tabaraka ta'ala. I zato odmah možete vidjeti da je velika veza između ove prve vrste vihide i druge vrstete vihide. A to je da svak onaj, odnosno da Allah-u tabaraka ta'ala, onaj koji je gospodar, koji je tvorac, koji upravlja, koji znači nema taj koji zasluže da se namo se čini bati. I zato kada vidimo kasnije na kraju predavanja, na ovo hoćemo se vratiti, kako neki pravnici također određen u vrstu te vida, u određenom vrstu ibadeta usmjerava i nekom drugom mimo Allahan te bara taala, usmjerava i redička zato što vjeruju da oni upravljaju određenim pojavama. Pa tako na primjer, kada neki do, ljudi dođu na neka turbeta i na neke kaburobe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 sami i radi našeg pojašnjavanja vjere drugim drugim ljudima. Pa da ko, na primjer, riječ ibadet je izraz koji ste sigurno dosta puta čuli, pročitali, koristiti i tako dalje. Pa samo da se zadržemo nakratko na tome, šta znači ibadet? Znači, šta znači ibadet? Ibadet je, kao što je rekao šeho Islama Biblija Tajmija, da je to izraz koji obuhvata, koji obuhvata sva riječi i dijela unutarnja ili vanjska sa kojima je zadovoljan Allah. Tabarku wa ta'ala. A podrazumijeva šta? Sva riječi i dijela unutarnja ili vanjska sa kojima je zadovoljan Allah. Što znači unutarnja ili vanjska? Znači, imamo dijela koja su vezana samo za srce. Naprimjer, čovjek kada ima namjeru za nešto. Naprimjer, čovjek obavlja namaz i od pred uslova za ispravnost namaza i nijed. Znači, taj nijed, da li se vidi Da li tebe neko sa strane kad te gleda, kad obavljaš namaz, da li vidi tvoj nijet, znaš šta ti nijetiš? Ne vidi ni ti zna. Zbog čega zato što mu je mjesto u srcu. Čovjek kada strahuje, znači taj strah je u srcu. Kada se nada, taj nada u srcu. Znači, po, e, to znači, untašnja djela, znači djela koja su vezane sa srce. Vanjska djela su koja? Znači koja se vide, kao što je namaz, tagbir, Allahu akbar, ruku, sađda sadaka, zakat, hajjj i tako odr. Što znači riječi, djelimo? Poznatimo, znači da imamo ibadeta koji se čine riječima, kao što, na primjer, zikr. Čovjek je ola, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Toke imate ibadeta koji se čine, sačim čim? Sa? Znači, djelimo kao što, na primjer, rukne, <coughs> kao što, se, na primjer, sečne. Uglavnom, znači, ibadet je sve ono što Allah, tabaraka ve ta'ala, voli. Znači, sejedno dali se radilo svarima koji su ili koji su obave Znači, sve što Allah tabaraka ta'ala voli da se čini, to se naziva šta? To se naziva ibadet. Esada sada, usmjeravanje ta djela koja voli Allah tabaraka ta'ala, usmjeruju se kome? Čine se samo Allah tabaraka ta'ala. Mađutim, usmjeriti bilo šta od ibadeta, nekom drugom, mimo Allahu tabaraka ta'ala, je širk. I zato, islamsko činjac, kada ovdje moram odmah dati definiciju širka, Zato što se širik najviše, najviše je očit kada je u pitanju ova vrsta tevhida. Kada je u pitanju ova vrsta tevhida. Jer prvo vrstu tevhida, kao što je prethodilo govoro islamskoj činjaj, spoznali su mušnici Mekke. I mušnici Mekke su znali da Allah gospodar svega, da je tvorac svega. Međutim, obožavali su kipove da ih približe uzviše nam Allahotu varakva ta'ala. Međutim, mono što su poslanici od njih tražili jeste ova vrsta temhida. Da ostave obožavanje te kipo i da obožavaju samo Allaha, tabaraka. Samo Allaha, tabaraka, vata'ala. I zato, draga braću, znači još jednom kažem, spoznaj ove vrste temhida je velika stvar. Jer ako pogledamo, kad Allah, tabaraka, vata'ala, u Kur'an nam osobe koji su, da kažemo, prvacine vjerstva. Imam i kufra kao što je Iblis, kao što je Faraon, kao što je ovaj. Vidimo da su svi umi priznavali šta, da Allah jelšanu gospodaru. Kaal rabbi bima awaitani, kaže, gospodaru. Znači pogledajte, Iblis naka nanihka Allahu praklaz, ka sobrače Allahu t'barak wa ta'ala, šta mu kaže, rabbi moj gospodar ti koj isime stvorio. Znači rabbi, znači rabbi, môj gospodar. Iblis je tako obrače Allahu t'barak wa ta'ala, môj gospodaru koj isime stvorio, koji iso, I toh pa drzumaj bima avgvajteni za to što sime. Odva odlazati za to činto sajma to iz. Tako je tako. I tako odali. Znači da otme, da natme. Zatim također je da Allah t.b.a. uvabšte kada svomnih. Kaža wala in sa'ltahum, a koy upejet, koji je stvorio u Allah, rekli Allah. Znači ti musiji zmekkej. Koye sučinni leširke, koda je upejet, kovasi sferio rekli bi Allah. Nikko odnih nebira sferio nasi ta'ki, kip. Niti taj ki pjedao to, niti taj, nego bi rekli, šta? Allah, Tbareka wa ta'ala. Iza to, znači, širk da bilo koju vrstu ibadata, usminište kome drugo, mimo Allah, Tbareka wa ta'ala. Iza to, na primu uzaj, čemu primer dan vedemo, primer dobe, pasani sallallahu sallam kaže, a duaa mukhula ibadata. Da je doba, šta? Saj ibadata. I ta doba, se upočeje samo kome? Allah, Tbareka wa ta'ala. Majudin, kada da jene koji puteje, do u posaniku sallallahu alaihi wasallam do juludi u posaniku sallallahu alaihi wasallam masjid i do ju zakbora ili spret kabora iza to se vidilo da ujei policija da tako juludi u formi ispred kabora allahu posaniku alaihi salatu wa salam zbog cega zato Prije luku, ako niste molit Allah da vam ulakša, je srca birnika, muslimana moraju da budu vezani za Mekko i Medinu. Znači čovjek, koji nije otišo i koji se vrati, znači je srca mumina, srca muslimana, draga braću, moraju da budu vezani za Mekko i za Medinu. Znači za mjesta, za mjesta Islamu. Također se može vidjeti na primjer da dođu ljudi iza džamije Pasanika a.s. i okrenu se. Znači da im kibla bude iza leđa, ali se so okrenu prema kaboru i dižu ruke i upuću i dovu Allahomu Pasanika sallallahu a.s. da Allah t.v. o toga sečuma. Tako znači da je ovdje usmjeravanje tog ibadeta nekom drugom mimo Allah t.v. da je to širk. Sada ćemo se malo pozabaviti na tome da vidimo ovu vrstu danhida. Odnosno, da je jedino Allah, tabaraka wa ta'ala, taj koji zaslužuje da se obožava. Da vidimo kako je došlo u Kur'anu, sunnatu Allahu, kusenika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ćemo tako prije svega početi kako je to došlo u Kur'anu. U stvari, tačnije da vidimo razne načine i oblike. Na koje nam Allah, tabaraka wa ta'ala, se obraća kada nam govori da obožavamo samo njega. Na koje nam načine to Allah, tabaraka ta'ala, u Kur'anu govori da obožavamo samo njega. Ova stvar, iako da kažemo, jednostavno jer smo mi, fala Allahu Tabarak wa Ta'ala, vjevnici koje božavaju Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, i zato još jedan napominjem ono u ovom vremenu, vremenu vručine, koja trba da ljude podsjeti na Jahannam, jer ovo je Odisa, Jahannamske vatre, nekim ljudima to povećava, da kažemo, njihovu oholost, i njihovo griješenje. I zato da nas Allah Tabarak wa Ta'ala učini od koje će ovaj,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 Da kažemo da izkori smo kako treba da je toho propast ina dnjorku ina akheretu. Za deset minuta, kuno se čini šta je deset minuta? Kol puta mors pomentu Allah. Kol puta mors reči zikri subhanallah. Kol puta mors reči alhamdulillah. Kol puta mors reči Allaho ekber. Kol kur'an mors za deset minuta. Misato, draga pradču, anči da nasa Allah, tabarak wa ta'ala uči mi odani kui kuri Pa još jednom kažem, znači da vidimo načine kroz koje je to došlo prije svega hm, prije svega da mi podsjetimo sami sebe. Jer ponekad vjernik nešto zna i na to mi je. Međutim, određene informacije samo ga učili i povećali to njegovog liđenja. Alhamdulillah. Međutim, također da znamo kada govorimo drugima. Da znamo, kada, kada hoćemo da im kažemo zašto da božavaju Allah. Znamo da im kažemo za to, za to, za to i za to. Da vidimo kako to u Kur'an pojašnjavate enače. Pa da ko prije svega u Kur'an ćemo vidjeti kako Allah naređuje da se so obožava samo on, a zabranjuje da mu se čini širak. Allaho obožavajte. I nemojte mu nikoga pripisivati. To je prva. A druga stvar, da vidimo da nam Allah govori da onaj cilj i mudrost i stvarati koje je stvorio svet Brate pažljivo. Radi kojih Allah tbaraka taala stvorio stvorenja. Sve što je mimo Allah tbaraka taala zove se alam, zove se svijet. Ila alamin svjetovima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hvala Allah gospodaru svih svjetova. Svijetali su mimo Allah mimo nego uzada. Zbog čega Allah tbaraka taala se stvorio? Sete planete, sete pojave, sete generacije čovečanstvo. Zbog čega je došlo? Historija čovečanstva radi samo jedne stvari. A to je da ljudi obožavaju Allah t.v. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ja nisam stvorio ljude i džinove osim da me šta? Osim da me obožavaju. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Osim da obožavaju mene. Zatim svi poslanici kroz historiju čovečanstva koji su slati objave, knjige nadnaravnosti muadjiza da ljudi je zbog čega? da te sar i povežu ljude sa njihovim gospodarom da povežu ljude sa njihovim gospodarom subhanahu wa taala wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu llaha wa yastanibu ttabut mismo svakoj ummeti Allah taala be milost reci ya allah tebarak taala wasak wa zidni tsakii ummat A makar to bili ljudi koji žive daleko od kultura, civilizacija, daleko od drugih ljudi. Allah, te tabaraka ta'ala, i svoje milosti svakkoj to je za jednici dao poslanik. Bi lisanin qavmihi. I to, na nijom u miziku. I šta su ti poslanici govorili? Sajti izdolazili. Allaho, božavajte, klonti se tabuta. Allaho, božavajte. Klontest taguta. Što znači Allah obožavati? Klontest taguta. Takvite kurluma ubida min dunillah. Sve što so se obožava? Mimo Allah, tabarak ve ta'ala, zove se tagut. Znači, svi ti postanice, da čega su došli? Da povežu čoveka sa njegovim gospodarom. Da kažu šta ti Allah naredio, šta ti je zabranio. Zatim, draga braćo, također odnači na kuranski, a to je da nam Allah, tabarak ve ta'ala, govori zbog čega da ga obožava. Zbog čega njega da obožava. Jer Bog, obratite pažno na ovu stvar, hm? riječ Bog, ilah, u arabskom jeziku znači sve što se obožava. I sve čemu, su ljudi, čemu se ljudi pokoravaju. Sve što ljudi obožavaju, čemu se pokoravaju, naziva se Bog ili Božanstvo. I zato Allahi barakva ta'ala u Kur'anu, strasti, a faraita meni ptahada ilah nevom hevabu. Jeste vidio koji je svoje strasti uzov za svog Boga. Ma ljudi koji... Nijak je njegov isra se se mu Bog. Naci Bog je se što se božava. Bi ilo se istino mil se neistino. Majo tim Allah t.v. ta'ala yedinu istinsko božansko. I zato zašto da božavam negadano božavam drugim? Zato što onta je ko je istvori u svijetu. Pogled Allah t.v. ta'ala kaže, Ya ayuhal ubudu rabbekom. Waludio božava, ite, gospodara. Allathee khalaqakum. Ona je ko je istvori u vaas. Walladhina mi on je privaas. Znači, Boži ga važe zato što je gospodar. Znači, ljudi, i zato vam kažem, ću joj ponekad kad čita o pravicima Dalaleta i Zabrude, u što sve ljudi vjeruju, znači, Subhana kaže, fala te barakupu te na ispravno vjerovanju. I zato sam sigurno više puta spomenuo, uh, u istinu, znači, nisu to, da kažem, neke izmišljene, neke vice, smiješne priče, što ljudi obožavaju. Znači, imate uh, bogomolja, znači, gde ljudi obož Dači mišle mi su božanstvo. B Bogomali odnosopravci, Elvira i de ljudi obožavaju djevojčice. Dači, logično takvi budistički pravac jeste da se dovede djevojčica, mlada, znači yo sprijemego što je priremego što dobije haiz, znači ciklus i da se čini, da se učini božanstvo koje ljude obožavaju. Kada dođe taj period period haiza, period ciklusa, znači otjeraju svoje božanstvo i dovedu drugo sa takvim osobima koje obožavaju. Znači da Allah tabarika ta'ala otoga toga, toga sačuva. Zatim, da vidimo da Allah tabarika ta'ala također kada nam govorali o tom obožavanju njega i obožavanju drugih koji ljudi obožavaju, vidimo kako se da kažemo ismijava sa tim njihovim ibadetom. Pa tako, na primer, imamo primjera Primer Ibrahima, alaihissalama. <coughs> pa imamo tako prije svega kako govori svom otcu, koji je bio mušnik. Ja ebedi li me ta'budu ma la yesma'u wa la yubesiru wa la şey O, oče, zašto božlavaš onoga? Koji niti čuje, niti vidi, niti? Ti šta može donijeti? Te kipovi koji su so božlava li. Znači, pogledajte ovdje sad, pogledajte Ibrahima kao, kao mladića. Pogledajte kako se obraća svom otcu. Koji je bio mušnik, kaže mu ja ebedi. O, znači Od izrazja, ebe ebi, nego znači dozivanje od milja. O, babo, babuka, znači na najljepši način ga doziva. Sve što obožavaš, ono kako i ti vidi, niti čuje, niti išta može donijeti od tebe. Pa sve tim kada, su, kada im je polupo ekipove pa su rekli do Ibrahima da njega pitamo, jer čuli smo da spominje takvu tu neku priču. Pa kad su doveli Ibrahim kao ju ko je polupo ko je polupo ove bogove. Kaže evo kaže da bi on vas Evo kaže ovo, ovo najveće božanstvo jer je ostaje bio najveće božanstvo. Kaže mu njega pijte koji to uradi. Ja vi vjerujete u njega, obožavate, pa pijteajte njega koji to uradi. Znači na taj način se smijao sa njima. Da ljudi vide da obožavaju i nešto što niti vidiš, niti čuješ, šta nikako pomoz može da nje. Al šta idemo priče. Iz zato kao što vam je takođe nešto poznato Da tako ljudi običaj arapaka kada bi krenuli na put da bi mali sve božanstvo koje vibalo na svojim znači koje bi nosili sa svojim karavanama zbog čega da ih čuva da im donosi koristi štetu. Pa bi to božanstvo znali napraviti od gurmi. Načezat kao se gurme se ono mogu slagati. Napravili svoje božanstvo od gurmi, pa kada bi putu ogledali pojeli bi to. Kada bi na putu ona oglednali onda bi to onda bi to pojeli. Režitim što nam je ovdje sad jedna stvar veoma bitna, interesanta, a to je da vidimo, draga braćo, kako je ova brista tevhide došlo u sunnetu Allahu kusannika sallallahu alaihi wa sallam. Jer u sunnetu, obratite sam poček u star, u sunnetu je došlo, da kažemo, zabrana stvari, zabrana mnogi stvari koje vode ljude u širk, koje vode ljude da usmjere svoj i badet nekome drugom mimo Allaha. I zato još jednom kažem, u sunnetu Allahog posanika sallallahu alaihi wasallam došlo mnogo stvari, nači kao preventiva. Znači, odnosno zabrana, da ne bi ljude odvelo u što? Da i ne bi odvelo u širke. I zato jedna veoma korisna stvar, znači da te stvari, ako ništa, da pročitamo, znači da vidimo, sva da navedamo. da se u svakoj to stvari može posebno I naširoko, i naširoko govoriti. Pa tako na primjer imamo prije svega da je došlo u sunnat posanika sallallahu alaihi wa sallam zabrana zaklinjanja nekim ili nekim drugim mimo Allah tebala ka ta'ala. I ovaj za kuju da kažemo veliki broj ljudi su nemarni popitan toga. Međutim u sunnat sallallahu alaihi wa sallam je kao što je imam termizu sallam sunanu man halafa bi ghayri lahi faqad eşrek au kafar. هل تطورك؟ هل تطورك؟ هل تطورك؟ هل تطورك؟ هل تطورك؟ هل تطورك؟ يا سنة بسانيك صلى الله عليه وسلم درسلو من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر كما سيكون نجي من درغي مما الله تبارك وتعالى وكيني هو شرك إلي كفر؟ Počinio širk ili kufr. Zbog čega, ukratko, zato što mi raga vrečo, eh, zaklijanje samančim znači veličanje toga. I zato se ljudi zakliniu sa onim, što je ljudi velike. Zakliniu sa onim, zato kada se čovjek z... kaže rahmet, rahmeta mi togi toga. Ili babemi, ili majkemi. Zbog čega nerekou možda djetstami u to momentu neko obrnut. Zato što tu osobu veliča. Međutim, s obzirno da jedino Allah, tabaraka wa ta'ala, taj koji se veliča, koji se veliča, došla je zabra na zaklinjanje Isačim ili Isakim drugim mimo Allah, tabaraka wa ta'ala. Osim sa Allahom, tabaraka wa ta'ala, jer je nam ovo je došlo u velikom broju posaniga, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim također stvari, rekao sam ovećemo stvari nakratko na mesti. tih stvari jeste pripisivanje određenih prirodnih pojava nekom drugom mimo Allaha tabaraka ota'ala. I zato odješao radiju su Bukhari muslimu, od Zaid ibn Khalida radijalallahu ta'ala, antvo da jedne prilike po poslije sabaha okrenuo sa ljudima i rekao, znate li šta je vaš gospoda rekao ove Pa su rekli Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Rekao je, među mojim robovima je osvanilo oni koji u mene vjeruju i oni koji u mene nevjeruju.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 određene pojave na dunjaluku vezivaju iz zvijezde. I zato ako određenu prirodnu pojavu poveže ili pripiše nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala znači vidimo da ovdje da u ovom hadisu je došlo da je to nebjerstvo prema Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim također korišteni sami izraza korišteni sam izraza iz kojih se može vidjeti da se na istu nivu na istu deređu stavlja Allah tabaraka wa ta'ala i mimo Allaha tabaraka wa ta'ala إذا توضأ حديث ومستديمه احمد وابن عباس رضي الله تبارك عنه لا دشوا شبك لهم بسنيك صلى الله وسلم ليك ما الله وشئت الله اتي دشوا الله عليه وسلم ليك الله اتي اشتئت الله اشتئت اتي الله عليه Znači da ljudi ne pomisle da je postani sallallahu alaihi wasallam, znači da je njegova volja kao volja Allaha tebala neka ta'ala. Zatim, draga, vraću stvari koje su došle, koji su, su vezani za kult kaburova. I zato mislim da vam je poznato da skoro svi narodi i tradicije imaju određene gluposti i podaleštine u svojim vjerovanjima kada su pitanju kaburovi kada su u pitanju mrtvi, kada su u pitanju haremi, mezar i tako dalje, u smislu duže izlaze, ne izlaze, dolaze, prolaze, pojave se dešavaju, na tom mjestu se dova prima ne prima donosi se korist, donosi se šteta i tako dalje. Znači, ne samo da kažemo da je to ušlo među muslimanem, nego je to u svakom narodu narodopisu. I čak ćemo vidjeti Prvi širk koji je nastao u čovečanstvu, nastao je na kaburovima i radi dobrih ljudi. Prvi širk ne umetu, nego u čovečanstvu. Je nastao radi čega? Je nastao radi kaburova. Odnosno, kod kaburo i kod dobrih ljudi. I to pa se opet. Ne na grobnicama i kaburovima, ljudi koji su to pozivali, ne. Nego ljudi koji su bili pokorni Allah. I zato kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, Da između Adama i Noha alejhi selam da je bilo 10 stoljeća, كلهم على الإسلام. Da su svi bili na islam, da čistoj vjeri. Između Adama i Noha alejhi je bilo koliko 10 stoljeća, كلهم على الإسلام. Svi su bili na islam. islam. Nije bilo širka. Širke nas to prvi širkin na zemlji je nastao gdje i kada? Za vrijeme koga? Za vrijeme Noha alejhi Prvi širk na zemlji ويستوري شبكشانства نستو زبريم نوح عليه السلام إذن تبقى سورة نوح متبارك جزو وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودن ولا سواع ولا يغوث ولا يعوك ونسر نحن نموح تاوستو لاتي باشا بجانستو درس مشيطي قوارلي نيتي يعوك نيتي يسرا نيتي سواع تا اي منا يعوك نسر كو ستو الله تبارك وتعالى ستشفى انه تو سو بيلي دبري لدي اي كاو شتو بيليو جمع مخالي وصوم صحيه وضي ابن عباس رضي الله تعالى عنه دسو تو اسماء رجال صالحين دسو تو اي منا دبري لدي او كي سو بيلي زبريم نوح مجد تيم كاو شتو بيليو ابن عباس دا كدا سو تي لدي امرلي دوشل سو لودما شيتاني ركلي دا اي تنفرمي تنشطة من نيهوين Nacrtajte kako i napravite slike i kipove. Da vas podsjećaju na ibadet i na bogobojaznost. Pogledajte kodaka šeitana. Da vas podsjećaju šta? Na ibadet i na bogobojaznost. Znači šeitan da, da dođe čovjek da mu kaže da ga nešto podsjeći na, na bogobojaznosti ibadet. I zato znači, šeitanom iz pretki nije siguran osim vjernik, musliman mu'min, koji je daleko vidan, koji ima znanje Kuran i Sunneta. I še je ta ponekad kaže, pa hajde kaže, priđi toj, jer to me dave radi, da joj nešto pojasniš, da je kažeš nešto oko islam, jer ako joj je ti napije iđeš, nikad istina do nje neće doći. A majki nikad nismo, a da bi se minuta kafu da joj kažeš, majko Božava je Allaha, i da mojom učiniti širk, nego dašao si tamo neku iz komšiluka ili na kafi da joj pojasniš ti, daja veliki, i onda kaže, pa neka malo, pa neka malo, pa neka malo, pa neka malo, pa... Vjera tvoja Allah rahmetile. Znači što si mu vjeru, što si na kraju dođu ljudi, ostane mezi namaza da Allah tabaraka ta'ala sačuma. Da ovo nisu isto hikaye priče, ovo su priče iz svakodnevnog života, da Allah tabaraka ta'ala toga sačuma. Pa onda je posle toga došao, kad je umrla ta generacija, je došao šeitan ljudi i rekao počnite je obožavati. Pa su ljudi počene obožavati te ljude, te dobre ljude,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 Paj tako prvi hiti stvari jeste da nema nikakvog, ama baš nikakvog velicania kaburova. Na čim jest tak, desu ljudi ukupani. Paj tako došlo hadisu muslima i termizije od Jaber ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, da je sanih, sallallahu alayhi wa sallam naha an yujassas al qabr wa an yubna alayhim wa neqauda alayhi. Da je sanih, sallallahu alayhi wa sallam zabranio da se išta gradi na qabr.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 I nesemo to da je došlo zabrana neko kao što je došlo hadisu muslima zapeň hadisu muslima od koga od Alija radiallaha ta'la anhu da Alija radiallaha ta'la anhu je rekao jednom svojom učeniku hoćeš li da te pošaljemo na koga ko je mene? poslao Allaho posla njih sallalahu a nehiho sallalahu pa rekao hoću pa kaže to je da ne prođeš pored kipa kaže a da ga nesrušiš ni kaže pored wala qabran mušrifan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 Zatim, u sunnatu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, kao što je hadis Buhari muslimu da iše radijallahu ta'la anha, da je poslanih, sallallahu aleyhi wa sallam ne samo zabranio. Ne samo zabranio da se klanja prema kaborojima, u smislu da dođeš i da bude ti kabor u pravcu kible. Ili da dođeš i da klanjaš blizu nekog kabora zato što misliš da je to posebno mu barek mjesto. Ne samo to, nego je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam proklamo nekoj to čini. Kaj došlo na dísu ješene Bukhari muslima da iše radi Allaha tala anha, la'an Allahul jehuda van nasara i tahadu kubura, enbija i mesaj. Allah prokleo kršćane i židove, koji su kaburove svojih poslanika uzeli za mjesto klanjanja. I poslanik sallallahu alaihi wasallam i u posljednim trenucima svog života izgovara ovaj hadis. Allah prokleo židove i kršćane za to, što su kaburove svojih poslanika uzeli mjesto za klanjanje. Znači, zato vidimo kako, kako je došlo u sunnatu Pasanika sallallahu alaihi wa sallam ono što zatvara vrata ovoj vrsti širka. A to je od najvećih vrsti širka. širka. I zato pogledajte danas, znači danas, kada je pita uopšte turbeta, radnje koje se rade na turbetima i tako daj. Znači, s druge strane, znači, ne treba girati znači, uopšte posjećenost kaburova. Dači pohvalno je da čovjek posjeti sva kaburoga. Jer innaha tzikru bil maut, jer ona posjećena smrt inaḫidat. Da čovjek posjeti kabur toga da nazove zove salama, Onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleto učinio. Nači da pravčiš dovu koja je došla u sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ništa iz toga. Nači da učniš i da radiš onako kako nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem tome podučio. Zati draga bracio. Dači takođe došlo u sunet <laughs> poslica anil salatu selam obavljanje namaza bilko izlaske zalaska sunca. Znači, A što se misli na filu? Je normalno ako čovjek na primjer desi se sunce zalazi za 10-15 minuta ne obavljaju kindu normalno čovjek obavite kindu neće čekati. Međutim u trenutku kada sunce zalazi, znači kada je pokuđeno da kanja i e došlo je kad hadismo Buhari musli zabrana obavljanje namaza u tom momentu. Znači misli se na nafilu. I opet kod jednog broja ulame kod jednog broja uleme misli se na nafilu koja nema povodom. Međutim, dok nafila koja ima povoda, kod jednog broja uleme doziraju da se tada obavi. Međutim, opća nafila se tada ne obavlja. Zbog čega? Zato što oni koji obržavaju sunce, zato što u tim momentima se klanjaju, zato što se klanjaju sunce. Pa da ne bi bilo sličnosti, znači da se ne bi desila neka sličnost, posanih je to zabraniti. Zatim također putovanja, da se i bade čini u određenim mjestima. Da utu, utu, utu jamiju, kvalit, taj jamija mubarek, taj jamija, blizu toga je sahra, njeniki dobri. I tako dađi, znači, došlo je zabrana, u sunat Pasanika, alaihi salatu wasalam, kao što u hadisu Buhari muslima, u debu Hureyre, radiyallahu ta'ala, u debu Pasanika, sallallahu alaihi sallam, rekao, la tušeddu rihalu, la tušeddu rihalu, illa ila thalafati masajid. Putovania se nečine, osim radi tri masjida. Putovania se nečine, osim radi tri masjida. Radi kojeg masj Masjid الحرامة، Haram, znaczy Kaaba w Mekki i Masjid al Rasul, i Masjid al Aqsa. Znaczy, choć człowiek da na da idzie najdzie ibadę tarad. To czy nie idziesz najdzieć możesz iść sam gdzie? Do Mekki, do Medyny, albo albo da idziesz Ajvamo je najveće i najpoznatije dovište u Evropi. Nađi sad imate dovište Evropi, dovište u Americi, dovište dovište u Južnoj Americi, Severna Amerika, dalna Tvarqa taala sa chuva, wa taqidi lalati takwi Zatim također je došlo usunetu poslanika aleyhi salatu vesselam, jevena veoma bitna stvar zabrana pretjeranog veličanja Allahovog znači, Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sačpoklet Allahu poslaniku sallallahu Ko ima toliko obaveza da kažemo i prava Nači obavezni smo prema njemu mnoge stvari. Toliko stvari ima đječaj je obavez za prema Poslaniku aleyhissalatu vesselam od ljubavi njega, od ljubavi njegove porodice, od salavata na Poslanika aleyhissalatu vesselam tako da uopšte. Međutim pored svega toga je došla zabrana pretjeranog veličanja. I zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što došo Buhari od Kada Isu Abdullah ibn Abba s.a.a.v. govorio La tuturuni kama utrija Isu ibn Marijem. Hulu Abdullahi wa Rasuluh. Kaže, nemojte pretjerivati po pitanju mene i veličati kao što je to učinjeno sa Isaom, um sinom Marijeminim. Nemojte činti sa mnom kao što je to učinjeno sa Isaom. Um. Kaže, nego recite Abdullahi wa Rasuluhu, nego recite Allahov rob i njegov poslanik. Nego recite Allahov rob i njegov poslanik. I također, normalno, danes, kada bi se zadržal na ovoj stvari, znači, gdje ljudi po sanniku, aleyhi salatu wasalam, pripisuju stvari, koje ne pripisuju na Allah, t'barak wa ta ta'ala. I zato, u jednim od tih mavluda, znači, stihova, gdje se uči, znači, znači, znači, svakki mavlud, na mavludu se uči nači mavlud. Znači, šta je u tom kontekstu mavludja? Valo spijek. Znači, kasida, učastva ličanja po sanniku, aleyhi salatu wasalam. slučajeva, Tima vudi napisani imaju pratjerivanja bubidani patsanika alayhi salatu wassalaam. Pocman sama, naviz primari jednog tog, čitaj napisani arabsku milsku, tako zvana Burda od Busirja, di se kaže u min judi ka dunya wa durratuha, u min ilmi ka ilmu wal qalami. Kaže u tvoje darajlivoosti, znači darajlivoosti patsanika alayhi salatu wassalaam, u tvoje darajlivoosti je i dunia lu akhira't. U tvoje darajlivoosti, Jai dunia luk i akhidat. To jai dunia luk i akhidat. Jai došu samo radi tebe i tvoje doržljivosti. Kajže uva min ilmi ka ilmu lovhi wa laqalami. Iho tvoje znanja. Je znanje pera i znanje ploči. Znači nesavada pa srnihka aleyhissalatu wasalam zna gaib. I znaš šta je zapisano u lovhi mohfuzu. Nogao je jedan dio njegovog znanja. Znači pogledajte kako ljudi pretjeruju. Ljudi a vjeruju. Allah -barak ta barakva ta'ala kajže. ايش قصص النبي <سؤال> عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير نزلناه غيب ها شلون لو كنت تعلم الغيب دزناه غيب حشيت الله سلام وسلم نزلنا غيب وانا الله تبارك وتعالى داوشتو غاب بيسيو استوار ما كويتي سدستي تو الله وسلم اكو غيب تاكوجه يا درا جماعه اوت zbog ranacrtanja likova kao što je الله u Buhari Muslimu da Aisha radijallahu taala anha da poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao je da najšed šed nasi azabom kod Allaha dano kıyame koji ih dao na bihalklq Allah znači oni koji crtaju likove da će biti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 Činjenje stvari koje mogu dovesti do toga da ljudi usmjeravaju svoji badjat nekom i drugom, mimo Allah. I zato svoje hadise koje smo čuli, svoje hadise koje smo čuli, znači ove zabrane, ove propise, znači vidjeli ste da sto ranšni propisi, zbog čega su došli? Znači možemo postaviti jedno pitanje, zbog čega su došli? Došli su kao zabrana oni stvari koje ljude vode u širk kao zabrana onih stvari koje ljude vode ka tome da svoj ibadet usmjeruje nekom drugom, a ne Allahom, tabarak već ta'ala. Gdje smo vidjeli da Allah, tabarak već ta'ala, jedini taj koji zaslužuje, da mu da se obožava i da se ibadet usmjeruje samo nja. Zatim, kao što smo i prijateljno pojašnjavali, također do se toga, i s ovim ću završiti, a to su pravci koji su odstupili od, ovog, od ove vrste tevhida, odnosno, Znači od toga da je Allah je ta jedini taj koji je zaslužio da se obožava i da se samo njemu usmjerava i badat. Su prije svega mnogobožci i svi ti pravci koji obožavaju razne stvari mimo Allah je pa makar da priznaju da je Allah je vrho novo božanstvo. Zatim od onih koji su također pogrešno poj, e, razumiju ovu vrstu tevhida, normalno ja kao sam prijateljno ukazivo i to želim opet da ukažemo i onda ću možda opet ukazati da svi ti pravci nisu nistoji da ređu. Neki od tih pravaca su nevjernici, mušnici, neki od njih su muslimani, mu'mini, međutim pogriješili su po pitanju određenih stvari. Znači svaka skupina ima svoj hukm, svoj propis. Po ti pravaca je također su filozofski pravci u islamu, odnosno pravci ilmu'l-kelama, il koji nisu dovoljno pojašnjavali ovu vrstu tevhida. Nego kada su ljudima pojašnjavali tevhid u svojim djelima, zadovoljili se sad im da kažu da je tevhid vjerovanje, da Allah gospodar i tvorac svega. Da Allah gospodar i tvorac svega. Jer zato je ših Hulistana Biblina tajemije da više mjesta u svojim fetvama i u svojim knjigama ukaze novu stvar. Da filozofski pravci u islamu, pravci il mul da kada su pojašnjavali tevhid, da su pojašnjavali samo da Allah gospodar svega i tvorac svega. U što su vjerovali mušnici meke, a da su zanemarili da pojasne usmjeravanje ibadeta Allahu, odnosno usmjeravanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha, tabarakot ta'ala. I možda radi te nema, niste je desilo na se u periodima u umetu desilo toliko da se proširile te stvari, da ljudi čine mnoge te gluposti od obožavanja kaburova, upućivanja dove koji su kaborov do atle da ljudi na nekim mjestima, i dan danas se prisutno u islamskom svijetu, čine je tavaf oko kabura. Znači da čine je tavaf oko kabura, kao što čine tava oko Ka'abe. Pa su neki tijeli da čine u džami poslanika da čine tavaf oko poslanika o Kabura. Kažu i su zašto da činimo tavaf oko običnog crno kamena da Allah sadačuva. Ako ok običnog kamena da Allah sadačuva a da ne činimo tavaf oko njega. To je oko poslanika sallallahu alaihi wasallam. I normalno ovdje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 Onda kaže to me čini da se više klonim harama jer znam da me šej i gledam. strah, znači to je strah i nada. To je usmjerova samo kome. Allahu Tabarakva Ta'ala. Značili stvari koje su od stvari mogu biti pohvalne stvari. Močutim tu pohvalnu ono stvar usmjeri še'hu. Ta ibadet koji je pohvalan usmjeri še'hu da Allah Tabarakva Ta'ala od toga sačula. I zato, islamsku činjaci, kada su govorili vesli širka, govorili su izmađu ustalo, širk u pokornosti, i širk u ljubavi. Šta je širk pokornosti? Širk pokornosti je, da, mu se pokoravaš vaš, onih stvarima koje tebe traži, a koje su supratni qur'anu i sunnetu. I zato, kao što je došlo u riječima Allah, Tebarek wa ta'la u suri, tobe, ruh, prohbebana u awliyaa min tunillah, znači da svoje monahe i uzimaju božanstvo minu Allaha tabaraku wa ta'ala, kada je došao Adi ibn Hatim, rekao, Allaho poslanče, mi nismo obožavali. Pa je poslanik Ali i sr.a.v. rekao, niste obožavali, nismo obožavali da su uzimali božanstvo minu Allaha tabaraku wa ta'ala, ali ste im se pokoravali u stvarima koje su vam razvojavali, stvarima koji su vam zabranjivali. koji su vam zabranjivali. Još jednom kažem i ponavljam, da je ova tematika velika i bitna. I da je ova vrsta širka, odnosno da se ova vrsta tevihida narušila i te kako među muslimanskim masama. Pogotovo među ljudima koji su ljudi džahili koji ne znaju i ljudima također koji sebe nazivaju šehovima, koji ljudi pozivaju da baš tako kažemo da se oni obožavaju. U stvari da je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 Znači to vezivaju za pojiv nekakvog jahavizma i kažu to svehavije, to je ovo, to je ovo. Znači to su stvari koje su zabranjene po koncenzusu islamskog činjaka, koji zabranju ulema svih mezheba, sa četiri mezheba. Znači to je vezano, kao što i sami vidite, za stvari, za osnovne stvari, to je za vjerovanje u Allaha, vjerovanju u Allaha, tabarik wa ta'ala. Pa molim Allah, ta'ala, da nam se smije, da nam oprosti i da poveća naše znanje i da učini لست نشي живот ربنا ما سوى في استعاره الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفر اقرا وخينا ورتل القران في الصباح بصوتي كاسمع لك وانا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان يهد عم من فؤاد